Naiz lehen urtea izatea, uste dugu uh, talde polit bat uh, dugula. Ongi prestatu gira, emaitza e, ukanditugu pixkat bainan, jeneru uh, guztiak uh, gure ligakoak ezien hor, bainan, emaitzaen aldetik ematen du, uste uh, dugu, uh, uda polit bat egine duk lagutan bain. Gira, bosei jaunlari eginditugunak uh, denbor aldiak beste uh, taldeetan egualdean, eta beste guztiak asko, hamalau, hama ba, bose tira lehen urtekoak, eta... Egentzako da jasko abentura bat beraz ez dute presurik eta er, Kutsiko Diego, Gipuzkoak egi eta Bizkaitak egi zemaila ematen aldugu. Egia da, asigirarik entrenatzen horien lehen elburua zera talde hausatzea, entrenatzea eta ateratzeat trenerua udarako eta Egia da, lan polita egin eta gero negu guzian, eta lehen estropa dago ekin. Uste dugu, beste zerbaitetara joten algirera eta ikusiko dugu espero dugu zergaitik ez lehen postuetan ibili eta berba uh, ibili playoffetan edo sapaitrola